Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the dawn began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sunbeam from Sid's small crew. Good morning. Good morning to you and you.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 Bonjour. Hola. Buenas días. Guten Tag. Bonjourno. Asciorto. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirë mëgjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Në Valet e Radios Komtare Klab FM, mora është të një 74 minuta Unë jam blendis Salaj këtu Pashme Jeritën Mirë mëgjes Jerita Sakaj, Gajartë dhe Altin Mjëmjësit. Sulaj Sulaj, po, Sulaj Sulaj Kemi dhe Olta dhe... Rega Olta Rega Sulaj, Sakaj, Salaj po. Dhe një Rega për të Për syrë Për hudër Duhet për të të rje Mëgjesi që të gjithëve është e marë, zonja, zotrim, por nuk është tersë Por njësë me klubin e më gjësit është 8 mdjet dada sot është një numër një mirë, rumbullak Për pjestimi me tre na jep Gjasht, këshu që është 3 gjasht atë janë në numëri i të Të lutë, mos të me ndoga i shtelë Se me filove tersi Buja, u doa themë që është okej, mos të shani kokëfare Mos e si shonë ndryshe Mos Tani kok. So, Saizotrin. Do të jetë një tjetër ditë e ngjeshur këtu në klubin e mësuesit. Dheza në një nga ato festat që po i thosha. Po, po. Festat që bën në fund vit. Re, ja, kalove mirë. Ka plot. Po, ishte ishte mirë. Ishte mirë, si mund të shikosh, kam nevojë për këtë erzin. Nëse e heq këtë më. Burgun ban, si shumizën e kos. Jo. Ja. Do të jemi okay. Mmm. Presoj. <���verständiðiurfa> do, se do të kemi. Se sot është hera e parë. Po do të thjesht se. E mirë, mos më kujton dashit, mos e bësh. Kjo është sezoni i dytë. Ja, është hera e parë, nuk është hera e parë. Po të jap spres para se sa njeriu. Duhet që kemi 10 ditë që bëjmë këtë. E bëj i përsëritshëm. Është hera e parë. Midën e parë se si inflisim, si ndrujesh. Më gju. Do të dyti thurshai pastaj në tretin. Sa <desi? plex proszę> <É. la> herë fillove? Avazin. Shusha. Por ndërsa qoni e bëjni gati për ditën të uaj Ne do t'im bajim në shoshëri Ka muzik të mirë në klubin e mqesit Durata Shporta me Durata ndojnë her Popa, libra, kana Kontrolën spital Biletën kine Biletën kine maje mm. Mdimon që kësartit Qa s'kemi dhënë Ora Kana filtrusa Ja, thasht Ja, tham, ja tham, tha, këto i tham Kjo është, kjo është, së si më t'gjojë, në asë hmm. njështë, no, si s'më si si t'gjojë, vetëm vitin e par më t'gjojë. Përtejt <laughs> <laughs> e tëllëtin, që të ndodhjit? Me moshë mendoj, se që që pato vet, hmm. par e vetë, përk diëm bushe tërthë e pesë. <laughs> e par më, e par më, wow. Kush e kështë e mendoar, <laughs> kështë a, si. e kërsi? Rinore Gjithi dhanë kute unë 34, 33 e dhe në këti Me atë e kërësie, ke më rësysh? Po, bra, me atë gjatë si mirë por, uh, por jo, ja Ja që edhe aventurirët Rojnë për të përë uh, 35 edhe më shumë <laughs> Edhe një shind me qëra fjalla Edhe një shind me qëra fjalla Edhe <laughs> një shind Edhe një shind të altin Do të të herë qëdo ditë të javë E s'ka një qëtë keshe Ja Dytë u ruara, mirë të bëjnë Dytë rraura Nga fjallët e mirë, a nuk të gjenë gjafë okay, E keqe Po Pasa e thonë nga fjallë asë gjenë gjëfare Po <laughs> Po që vjenë diska fja Pak të një drithërim në ajerë Qo e tinku Qo e nisim? E nisim Qa kemi të parën përsot, zotri? Arabella Arabella nga Arctic Monkeys në klubin e mëgjesit në të momente Jeni me blendin Me jerim në mëgjes? Më altinim i mjesi Dhe mua oldim me mjesi Sa dohtë shë vëni me blendin me pink Por... Por... Por shëte legu pa, por shëte legu Por blendin ka identitetit u shumta Atabella's <laughs> got cement to Stella gave to skin boo And a hell to skelter and a little finger And I ride it endlessly She's got a barbarella silver swimsuit man she needs to shell out of reality she takes a dip in my day dream my days are best when the sunset gets so slow we hide that little lady Then I'll look like in the side it's much less to risk without a catch in the line the horizon tries but it's just not as kind on the eye But she's a modern lover, it's an exploration, she's made of out of space. And her eyes are like the galaxies edge. Her and her kiss the color of a constellation falling into plays. My days are best when the sunset gets itself We had, we're too late to let it now pass in beside It's much less picture rest without of catching the lie The horizon tries but it's just not as kind on the eye A celebration Oh 71 minuta më yes. më më më një mëngjesit në Radion Kombëtare KLB FM. Mirëmëngjes, Gendi. Mirëmëngjes, Altini. Është vërtetë, është dieri. Faleminderit, dieri. Ky jam Xhlu i mëngjesit. Kjo është Radion Kombëtare KLB FM. Tani e kanë radhën vajzat. Mhm. Mm Frymëzimi për ditën e sotmë me dhe menjëherë është uh, moti pastaj. Atëherë shpresoj që u kam zgjetur për sot, është nga shkrimtari amerikan John Maxwell. Ja është kjo. Njerëzit mund t'i dëgjojnë fjalët e tua. Por ata e ndjejnë që ndrymin tënd Kjo <gjubi> është e vëtetë mm, në fakt Dijoni pak, dijoni së është Qajemi, qajemi <gjubi> Si kështë e mërën kë? John Maxwell Qajemi, more Atërë, shpreja është kjo Njerëzit mund t'i djëgjojnë fjallët e tua Por ata e ndjejnë që ndrymin tënd Por ata e ndjejnë që ndrymin tënd Që zhëri u me fjallë mund të thotë shumë, gjerat bukra Me qëndërimi që mba më pëstaj mm. Pundalimi nëse Êshtë E ka të vërtet fjallën e në pojam Se më da këtë e falso po I ke falso lële <laughs> ah, I ke falso <laughs> të fjallë Fake A dhe ditë që ka t'jithër blendi Urdo. Dhe me këtë e mbëllë Sot është dita ndërkomtare e emigrantëve Përëm dhe i diri wow. Të luta Gjithë e kemi një mikë shok Ta, Kusheri për... Imigrantë Juha, gzuar uh, ditën e ikurve. Un kam qen vet. Po tikur. Do të van pushim oh. <laughs> e oltë. Të gjësh ofo. Ai bën motin. Hajde ojsa. Ai bën motin timi son. Kjo është Ai bën motin, motin. Segmenti motit. i motit. I jep e oltë. Sot që ka marr fund Nesë, okej, hajtë së duat dhe që të që të, bërshdo bërshdojnë 7 grad në këto momente, 10 grad dojet maksimalia për sot, 50% shanset që të pikoj, pra të pa përfljusma Do të kemi vetëm vranësira, por jo shri Selim djerit, alëta, po në esë Sheftit? Esha Që e <laughs> ka mirë, do me thëmë Nesë është Nesë është djel dhe vetëm djel Nesë është djel dhe vetëm djel Nesë është djel dhe vetëm dj Dihel, nësë e një në kushin D, dh, dh, dh Dihel në vedem dihel Deri në datën njëzatepes Të martën, pas taj prishët për sërri Oke, dojshë e në pakton Që të datë dhva, zhvallë ta D, dh, dh, dh, dh D, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, dh, d Edhe pak muzik derisa të shkojmë në një tjetër blok, menaxuem nga Klaus ja, Buker, Rolling Stones. Black. Painted black. No colors in it, I want it to turn black. I see the girls with eyes in that summer glow. I have to turn my head until my thoughts go. A line of cars and all in of course and we are in trouble This night was in my love no never to come back I see the water the hand just quickly look away I don't know about baby it just happens every day I look inside my soul to see my heart.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 Mërë mëgjesë blendi, mërë mëgjesë saltini, mm, holta, mërë mëgjesë të dëshurmi, shqyrojëm i ditë sa më të bukur dhe të më bërë ku doj që më bërë dhe një Tapa, tapa, tapa, mërë mëgjesi që të gjithë <tutur> vezojnë, zotëri Tani qërë është, qërë është lajmi në rrugë jeri Qërë si fritet, në rrugë, qërë të të populli, qërë Qërë ka dalë, ka dalë një që? Ja, zdi që Pse kan kryshzu E kan noises. Noises. A kanë kryzuar nojë. Nojë kryzuar nojë. Unë kurrë nuk kam punë për lajmet e nojzës. Unë nuk ja kam haberin fare. Ti nuk di të fundit nga nojësi po. Zero. <laughs> S'ka gjasa të kryzohen. <kruisur. laughs> rap tap tap rap tap tap. Tap tap tap rap tap tap tap rap tap rap, tap rap, rap tap tap rap tap tap. Çfarë është fake news? Ky lajmi Ëh, jo pra, ka pasur diçka, ka pasur një deklaratë nga reperi shqiptar, i njohur ndryshe edhe si Rigels Raiku ose Noisi. Noisi se nuk e njoh. Ku ai u ka sugjeruar protestuesve që të uleshin dhe të dialogonin me kryeministrin Edirama. Ja, toku Noisit, bukur dobe. Ja, kum kaçuar mua një dialogu. Sa ai deri tani dhe jo si një shembull konkret i dialogimit mes njerëzve dhe rapatap tap rapatap tap. Ne dyshim vramë çuna, po mosysh pas dialog me palën tjetër. Me qënë, me këtali, këtë që qënë të darat po. <laughs> Kushtë i logajt atë të të më lale Nese, uh, para ju ka sugjeruar, pra, uh, studentve Nojzi ka qënë vetë studenta po jo Po, uh, po no? naturisht normalisht Si naturisht <shus> normalisht, po zvajtën shkod nuk qënë student më të dhëtë Nuk qënë shkod nuk qënë student më të dhëtë Nuk prajtë dhe është si me thënë akam qënë unë student Do këtë qënë dhe i në kone vetë për thëmë Po, stres të ishtë në gjen çish ta bënte master aty. Jo, apo stresi, stresi po. Stresi. Apo që be... bëhet normalisht duhet të të shkell. Shkolla va libra e Gjenev. Vetëm thjesht profesorët. Jo, ajo ka ka le një shkoll kafshësh në Gjenev, gjithashtu është pa libra, ku kafshët thonë se hip ulu ngriu në dorën, ne ke parasysh që ngangojë qërat kështu? Jo, jo. Pa libra fare, aty aty është thjesht i thuam mance, mance mëson duke bër. Është kë meta pedagogësh. Ditën e sotme pra ka dhënë një status dhe ka thënë Mhm. Mm Smrru edhe as për PS, oh, as për PD. Kjo është okay. Wow, e seriozisht. Nuk e thot se çfar, oltash me pipësh, me censur. Aha, okay. Për shembull para krau, e zën. Te cili mund ti di diçka që <laughs> no, ka ka vajza që Mirë, është depilos. Po, ka vajza që i ndefilon para krau. Po. Ka që se depilon. Pra, as për PS, as për PD, as LSI. Një mini sqarim i vogël. Mm -hmm. Tashhi ky është edhe mini, edhe Ades, edhe i vogël. Edhe i vogël, po. Si sqarim, është që i si bie minuskolo fare domosë sqarim. Si Thjesht doja më të mirën për këtë student pa për këtë student tek ajo shkruhet me jës. Nëse. Shkribaj katrane në ozit, po vore. Që porrin me j, porrin është i më qejf, e ke bërë si të shkuti, e vë me dy j për shkak të j j. Ëm, vetë të thot, pa Pa rezultat, kjo është shkruajtur mirë, pa rezultat. E këto janë problemet e shkollës jashtë, pra që ti haron Shqipën, gjuhën Ove, dhe të ndë dhe përstatës me gjuhën në vëndit. Që që pra, jeni shumë të mirë u ka shkruajtur, mos bëni dialog, dialogu nuk bënë, jeni shumë mirë kështu si që keni njësur, bravo, juroj fatë dhe të dini marë pastaj okay. në një statusin. Ky ka thënë mos bëni dialog, e ah, okay. si mm -hmm. si <laughs> si pra? bën dialog. Sa të dytë thotë mos bëni dialog për të tre. Nëse e ka nga truka ndash. Statusin e parkatën bën dialog, statusin e dytë ka thon kokat e fancave shpërthyen. Ëh. Sepse ishte kshu, a ke parasysh zdisësi ta zdisësi ta delogosh me vete pastaj. Por tani çka ça ndryimi kanoj sipër? Mos bëni dialog pastaj. Kështu është. Kështu është dytë, po. Mos e ka pasme ironikë të të dytën? Tani... Me njëse, oke okay. Po nëjësi ka më përshqipin me... unë me Të një më përshqop dhe një status tjetër të ti Që thot protest pa lider Kaj atë fyturën mm. që po që është me lot Trup protestuës Sish pa kok Do dhe më të një thot me një protestuës Dhe më thot që s'kena lider no, bo, bo. Skena lider Skena lider, lale Skena gjame, bë oh. Nojësi ka më përshqipin unë që moshën mes atare të fansa dhe ka 7 dhe 8 Me a tha më të vjetërit një më djetë Klasa 6, klasa kodinës e qfarë Shë që me studentët, nuk e di Këtë e më spagnë klubin e mqesit Me një këngë, Younga Noisy Ta ni, është 7.24 minuta Let Zeblins, zotri, në kje qëtë Black Dog stand, Don't make you grow Mirë më gjësë që të gjithëve, është 7.26 minuta, zonë zotrinë, jeni me kryuën e më gjësëit, në valet e radios komëtare, ka BFM, unë jam blendit bashkë me jeri. Mirë më gjësëit. Me altinit dhe me ojtër. Mirë më gjësëit. Mirë më gjësëit. E, e ujëm i një tjetër ditë. Edhe, Mirë Akazhani, kështë pasur, uh... pasur shqecime me protestuesit në i farë vendin të Tiranë, nuk e di egzaksisht e ku, po ku kishin blokuar rrugën, në që mm -hmm. shp I ka ikur truri the. Po. Pasto ja, është për të. Se besoj, është kënaqur. Po po. Ajo thotë se është kënaqur me reagimet, <laughs> po ka pasur shumë sepse sepse ajo është munduar që të kalojë tek vijat e bardha. Ëh. <laughs> Domethënë, kaloj mbi vijat e bardha normalisht. Po. Me makinë, por por i kanë dalë një grup i vogël protestuesish përpara, të cilët e kanë bllokuar rrugën mua atëher kur Mira e kishte për të kaluar. Dhe mund ta kuptoj këtë gjë se si se si se si do të shikosh ti kësht dhe, dhe pastaj të mbyllë rruga. E kupton se? Kur i fundit fare. Po të, pa, të duan, mua, gjitha ato duan. Po ai gjithë po. Ëh. Suçi ka pasur një luftë vogël nervash. Me gjithat ato thjesht kanë kaluar, o? nuk është se kanë qëndruar aty. Nuk no, kanë qëndruar, të... kanë qëndruar. Kan qëndruar, po. Ah. Kan bllokuar rrugën mirësisht një dashur që të kthehet pas me makinë. I ka, si thonë, futur i ndjetrën. Mhm. Mm dhe dhe është kthyer. Po ka pasur një luftë a, nervash, por themi që kalojnë, do kalojnë, po ka bërë një, një shkrim sigurisht. Mund të bërtën një gjë tjetër më. Që... Mire, e është përna saj Dhe ty e dhe shpis Me i keke kam ferë Kështë që, që Po qështë që si Kështë që janë dy anë pra Njër anë që thot që ishte gazetaria që mundua të jep të gazë për para protestuës Natërishë nuk ishte aqë Dhe anë atjetër që thot unë po gjëroja gjithë kohë thot, thot Thot mira Dhe pasaj ishte Ka folë për a... Joqë Jo oqën Jeda mm -hmm. është qefin që ja kanë të zirë këtë video. Qmendet mm -hmm. Mira Kajani, të nëton të shqyt me makin studentët. Njërë i status, kështë mund tjetë uh. të... Kështë për këtikim. Qmendet është në thonjë za, dhëtë të them. Qmendet Mira Kajani, të nëton të, të shqyt me makin studentët. Aqim. Të nëton të shqyt me makin studentët. Aqim. Qik të gjerim. Po pra. Kësë janë dhe shumë. Do. Mira Kajani te, si terroriste në Barcelonë. Që, që kanë gjithë kanë gjithë kështu. Haçë. Hmm. Nga një çë për të thënë, po. Protesta e dëshme ka qenë masive krahasuar me atë gjatë fundjavës. Ka pasur edhe të tha përplasje me ti studentëve dhe të angazhuarve të partive politike. Cilët hyn her pas here midis midis tyre. Mhm. Mm Por dashur që të përzan ca njerëz qi kanë atë agresivitetin dialogar do thosha un, po ajo sot fjala e dur, mënyse. Që janë, un nuk e di, e kemi parasysh një student nga një militant partie, ndryshon që nga mjafton të hapi gojën mirë. Normal. E kanë patadin. Mundi pse i kanë kaq skeç dhëmbët militantë të partisë, si kanë kështu. Po. Ti e kupton që nga e kemi parasysh nga situata E i gjenës dentare kan, Nua student, jo student <Glithi> Student, student, student Jo student, student Student, student Student, student Jo student, student Student, student Jo student Një në në gojnë është të mëshme Pasaj po folën Pasaj kuptohet fare Të s'ka dëshin Të tu... jam pa dëreza Mirë Kur të kemi në kryu inë mqizit, do kemi anagramën për tit në sotme, do t'ju vëmë në sprov, zohen, zotri. Edhe pjodje nga aktualiteti, olëta ka një thes të madhë me dhurata. Shumë të madhë, madhë. Një mjekër të bardhë. Po, po, bon. po. Dhe një kaputës të kush. Po, vetëm rrumbullakësia të mungonë në diska, olëta. E, po, do t'assistema e më rrugës. Pa mullajët e dhurë version plagoj viti 3. Ho ho ho ho. ho e, mendoj se të mullaçet e mbushën këta. Po jo si të xhajës, nuk i ka Një, si të xhajës. Okay, si xhajës, si si si si si jo, natyrisht. I ka 4 6 xhaja dhe i ka shumë poshtë ka, është i gjerë si moga, ai ka bërë kështu. Në moshë tjetër. A mund ti rregullojmë, s'ka problem. Po. Ka, <laughs> ka <laughs> plot mundsi. Shumë mirë koha. Do të kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me të tjerat. Ju përshëndesim nga Valet e radios kombëtare Club. FM dhe 31 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Klube Fem sot është e martë por as pak të ers kur nis me klubin e mëngjesit mirëmëngjes Blendi Altini Olta mirëmëngjes të dashur miqë juroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes u jemi gati. Okej. Gjithmonë mi gati. E dhe. Shkogo, heden. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mm alla është Për mm të -hmm. shërbagji mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 069207222 mm. dërgon mesazhet tuaja dhe çfarë do të fitojmë për anagramën e natë do të fitojmë 1 or Thank you Si thoni uba nga rubaj dhe gatuhan thëri valdi okay. Nga të që në rivaldi zonja në zotrinë Do të javim një orë për atë që vjeni pari Me përgjigjën e sak për anagramën ton Që do të themë tani është mm -hmm. barë Italie Oh Barë Italie Do të ditë i mirë Do të ditë i mirë Nuk besoj Ta shi i mirë Edhe ta, edhe Italia me që në fjalla Prodhonë uh, Mjë aftu shumë barë Por dërsa marrin nga Onse të parkton për vite me radh, se dua të them tash që marrin bar nga Ita nga Shqipria ata, se s'kemi fakte për ta thënë këtë gjë. Por është bar Italia, zona Sotrin, anagrama e on. Mund të jetë fjala për në park, nuk e di pse u shkon mendja vetëm për një lloj bari. Ka shumë entikamente ah, të tjera. Të... <laughs> bar shumë më rë që han lopët, Jonsi etj. A po ju thon kurse në anë të rro? Bar Italia. Sa thash ne kemi barin ton. Jo, bar Italia. Si si tek cina ambasadë që mbjellim vetë. Far mm -hmm. me far, ti e di bukur. V A R I T A L I E. Bar Italia. 069 20 70 222. E gjete ti? Ja. Okej, okay. është për një orë nga mish tan tek Rivaldi Watches, zonën zotri. e Zotrinë nga dyqani është tek ura e madhe. Dhe Unaza, kryqëzimi atje. Njëri është te Sheshi. Le tjetri është, është pranë Sheshit Wilson. Të kryzimin tjetër Shikoni për rival din mm -hmm. Sepse Edhe në kojnë Edhe në kojnë, po Bren dhe në kojnë Ka di par mm -mm. Doja të thosha se është opcion shumë mirë Tani që Bljen dhurata për Viti në ri Një orë është Gjithon Super. një dhurat E bukur Qështë nuk gabon Kolaj me një orë 0, 69, 20, 70, 22, 22 Pra ato prej ushtë Që do t'vi pari me përgjirë Në sakt ora Do t'jetë dhurat nga ne nda i par i Italies do të dërgojnë tani në numrin e telefonit. Ka një projekt ligj të ri të qeverisë shqiptare, h. Mm. i cili është hartuar në bashkëpunim në një grup punësh që kanë qenë nga krye ministria, disa ministri të ndryshme pa gjith të gjithë të shtetit tonë. Jo në konsultime ndo një organizat huaj duhet thema Po noj partner që mund të ketë dhën po them mm -hmm. Ekspertisa po mend Me qita dhe, është një ligjë cili do të reguloi Kjo është idea Aktivitetin online të portaleve të ndryshme është shqecimi që kreministre ka shpreur disa her Për kazanin, kazanin mm -hmm. E tjere, tjere, tjere Që do të bëjt që portale të një të jenë të reguluara Tonë ata Dhe ligjë i para shikonë në disa e gjëra Që ja janë Ja jep shumë në këtë të tyrim për të reguluar këtë Qështje ja jep mm. Amës uh, Angazhon amën e cila deri të ani ka qënë Vetëm për radio dhe televizionet Me të ardhme nëse kjo ligjë do të kalonë Të kështu si qështë Shpesoj Jo Shpesoj që të ndryshohet Shumë Por uh, Amët do tjetë përgjese për të Dhe sigurisht që ka nevoj për uh, Për ndërhyrje por, Do shtë a kjo është më njëra, do të i tërgëve të në të shka për shumë. Që, me sa kuptu edhe është tërheqërë. Tani, e zënë gjobat që parashikoëshin për mm -hmm. portalet, ishin më të larta, shumë më të larta, se gjobat që parashikoëshin për televizionet komptare. Uh. Që do të të për shumë nëse një portal, këdhjë unë, peshku pa ujtë, të zëmë kotë. Pamë. Do të duhet paguante dhe në 10 milion të vjetra p maksimum mi 4. Oh. Në ah, oh. portali dënohen mm. me 10, televizionin dënohen me 4. Po pse? Po se portali ndoshta ja fusin më konta kush e di. Ndoshta, ndoshta. Është ajo, ajo është një çë. Por me sa kuptova unë, un, do mm. të kenë kujdes në verifikim. Për fat të mirë, thoshë se që do të, këto ndryshohet. Se s'ka s'ka lojike ekonomike domethënë. Portali kanë shumë pak të ardhurë për edhe përfitime se sa televizionet. Televizionet. Një gjithë nuk, liqë nuk e prekte për shumë mundi shte që Nuk bëna në zhjëm për financimet tazëm Kur mund të vim nga shtete mike apo armike për portale Në përshetësi mm -hmm. Pati një deklarim që A nuk doli që Greqia shpenzon të 1 milion e 2 milion këtëm Për media në Shqipëri mm -hmm. Ajo nuk e, e prek nësë një doj sensi këtë Të, të gjithë duhet të registrojnë Edhe ata që janë me piknet apo pik org apo pick diçka tjetër. pick.com. Okay. Gjit të gjithë duhet të regjistrohen tek Akepit, që ti ke dha kepi, si kështu? Si database. Por në në fund fare është edhe këto mvien se mund të jetë përpjekje i për sinqertë. Un kam rezervatë mia se mënyra si shkruajtur atë ka një efekt shumë censurues ndaj shprehjes, njerëzve që të shprehen. Për shembull, nëse un dihem që ti ke shkruar ke një faqe tjetër, ne shkruajmë atë ca gjëra, ne mm -hmm. shkruajmë që Blendi sot erdhi në mision dhe kishte vapë ku di unë un, un tash dua ta bëj sikur s'kisha vapë. Mm -hmm. Dhe e zëm se kjo më ofendon mua dhe ky është shkaku për ta bërë banal të Tam. problemit që un kam me portalin tënd po juaj. Mm -hmm. Atëherë un do shkruaj ty. Pam. Me ti ke 24 orë ko të më kthesh përgjigje. Mm -hmm. Dhe nëse ti nuk më kthen përgjigje për 24 orë un ta marr çështjen ta çoj direkt në bord të ankesave të AMA etj. Oke. Okay. Po ti ke vetëm 24 orë të më kthesh përgjigje. George disse mur, ah me pushime. Ah, ku don se çfar? Do të them për një portal apo një faqe që mund të mos jetë domosdoshmërisht biznes. Po që është 2-3 veta personal, që duan të shkruajn, duan të, e kupton, është thjesht nevoja njerëzve për të folur. Ë, nëse nuk je atje 24 orë në ditë, 365 ditë të vitit që të kthesh përgjigje për çdo për gomar që si puna jona. Kjo duhet në të ndryshoj besoj. Po shpresoj që po nuk e di. Dhe nëse nuk e heq, pastaj i japin ata një shans për ta për ta rishurdhenas aty që ndron aty, që blendi kishte vapa të ditë, blendi kishte vapa të ditë, don datë kështu të shis. Do ta hei shkrimin, po. Atëherë, ë, uh, mund të të mbyllet për ta ali deri në ah, një vit etje tjetër. Mm. Dhe është shumë këto, agresive, është agresiv domethënë. Po për një vëshëri në Shqipëri, me 45 vjet, mbyllje goje totale. Që s'mund flisë, s'mund të shaj as plaç as shnet për njeriu në gabuar, në vendin e gabuar. Kjo gjëja është për mua është brapë pak. Mirë megjithatë ka edhe portale Blendi që e eksagjerojnë më shumë se ç'duhet. Po jam dakord me atë. Dhe ti apo askush prej nesh nuk ka të drejtën që të ofendoj dikë vetëm duke u marrë mesazh e theme. Sepse ja, është në dako? kuadrin e mesazheve të themeve, çdo gjë. Po, por askush nuk ka hapër për këtë gjë. E kuptoj, do të thuash se kush ka mend që të shkruajnë gjëra të tjera e tjera. Okej, edhe këtë e kuptoj. Ja sa kosto që të merrë gjithë ajo pastaj kosto kohore, ekonomike e më radh. Është e vërtetë. Është e vërtetë që ka shumë njerëz që e abuzojnë me me lirimin. Por jo, ajë jo në, në këtë rast nuk është liri, sepse nëse ti zëj çdo ditë dhe fillon të sajon gjëra për dikën, mm. për shembull nëse jo, unë zëj çdo ditë, thashë abuzojnë me thash, lirin, po. Ka disa gjëra ja në këtë lloj kategorie. Pra unë zëj çdo ditë dhe shpiv vetëm për blending dhe shkruaj vazhdimisht lart e poshtë për këtë gjëra pa u bazuar diku, apo vetëm për të nxjer gjithë budallëtin tim mendor, ëh. Mm. E kuptoj. Dhe kjo nuk shkon në këtë rast. Jo lukshom por frika është që të djegësh edhe të njomin me thatë. Jo, ja, duhet të vësh lakën, jorganin për pleshë, domethënë është është një gjë tjetër pastaj. Duhet të ketë hapësirë për të dy kategoritë, mendoj unë. Jo. Po pak më. Uhum. Në -hmm. themi shumë shpejt në klubin e Mëngjesit, ju përshëndesim dhe t'ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi, kjo është Jeri. Mirëmëngjes. Altini dhe Olta janë aty. Ciao, ciao. Mjë. Mjë This is Club FM. 100.4. Ciao. Mm. Mirëmëngjes. Tal. Çoje, papao. Vazhdo. Ta papao. Çuqje, do të thjet pra ky ligj. Kisha edhe një gjë tjetër që do mm -hmm. ta thosha për ata që na dëgjuan. Ehm, uh, sot njerëzit e marrin komunikimin online, është shumë e rëndësishme që kjo të ketë kontroll, ka shumë njerëz që abuzojnë mm -hmm. siç i thua, që denigrojnë të tjerë, të hyjnë shantazhojnë biznese përmes kësaj dhe shkaktojnë dëmë. Jan po themi njerëz të prap. Mm -hmm. Dhe i përdorin mjetet në mënyrë të prap, me prapësira edhe më argjë tjetër. Po kjo nuk duhet bëjë që të të krijohet një natyrë, gjës në gjëse në Shqipëri ku të flasësh është shumë yeah, riski, gjana ekonomike etj etj etj. Mendoj që ne duhet ta inkurajojmë. Fjalën e lirë njerëzit nuk janë ende të lirë këtu. Ende nuk janë të lirë. Dhe gjëja që ka problem ky ligj i ri që po përgatitet, ligji për portalet. Nëse dikush që ka të bëjë me këtë, që është pranë zyres së kryeministrit më dëgjon, do të kemi konsultime tëra, unë do ta përsëris siç dije, por ku nuk prek rritet sociale. Dhe un nuk po them se duhet i prek rritet sociale, përkundrazi. Por nuk ka sens, sepse njerëzit i marrin lajmet në Facebook, mm -hmm. njerëzit i marrin lajmet tani edhe në Instagram, pse jo? Edhe kalojnë shumë kohë atje. Dhe i bie pra që nëse për shembull po marr si shemb Anabel, meqenëse është në prezencë edhe në Instagram, edhe në edhe Facebook. në mm -hmm. po, edhe online, anabel.al. On mm -hmm. Diçka te anabel.al mund të të nohe nga këllish, potencialisht, por gjithë shka që është në Facebook në Anabel apo në Instagram në Anabel nuk të nohe, nuk preket, sepse e kap tjetër gjithë, nuk e kap thonë ata, nuk përë thëmë, zonjë dhe zotrinë s'ka send mm. sepse është e njëjta i që, dhe ata njërës janë po gjithashtu qytetarë, gjithashtu, pra si mundet, Atëherë i bie që gjithë njerëzit të migrojnë drejt Facebookut, drejtave sociale. Kjo do të dhe, dhe i bëjnë atje, gjithë Facebook-u i paguajnë gjithë faturat, mm -hmm. ti s'ke nevojë as për server as për domena as për gjëra. Ha faqen që do vërë emrin që do, merr njerëzit që do, bëoni 7, bëni 70, ndërbani faqen. Dhe mund të vazhdosh punën, mund të shpifsh, mund të bësh gjithë privatësirat e mundshme atje, nuk të prek. Ja. Yeah. Nuk të prek ligjit. Ligjit prek vetëm me domenet .al .com që ose ti ke aktivitet në dhe je regjistruar atje. Dhe qepër mua është non sense, sepse njerëzit janë më shumë në Facebook sesa në të gjitha faqet .al e .alzu të marra së bashku. Kështu që çu pa pastaj, s'ka kuptim. Ti do dënonsh ata njerëz cilët janë të deklaruar, do dënonsh ata njerëz cilët i kanë vënë fytyrën pa po themi punës së tyre, por nuk prek me dorë gjithjerë dhe çfarë do ndodhë është njerëzit kalojnë drejt anonimitit, mm -hmm. bëjnë faqe nga këto anonimet. Anonime me logoën e tyre. Qi janë edhe ato unë kuptoj, sepse në një vend për shkakun Lolita gjërat. Mirë bëjnë sepse Bryli. Ço seda bëhet haptas do të do të korri shmendina. e pastaj edhe çmendina po duash. Po do të korri edhe pasojat e fjalës së lirë. Ky është problemi në Shqipëri. Ata janë në anonimat sepse është vetëm ja mënyra se si mund t'i thonca gjëra lirshëm. Është çështje lirie. Çështje e ruajtje, sepse dimë që represioni do të vinte në mm -hmm. një formë apo një mm -hmm. tjetër. Për Lolitën për shemb, apo për dikotjetër. Nëse do të kishte dalë me emër mbi emër, një njeri thjesht edhe të Talli është përqesh i politikan. Edhe se si qeshën munduar shumë ta zbulojnë, <gjështë> e vërtetë është. Kështu që ne kemi pas pak klubin e mëqjesit, ju përshëndesim. Ej, kemi një anagram për atë që sapo na bashkohen, është Bar Italia, zonja e Zotrim. E kam saktë? Po po. Ne sa ka? Bar Italia ka. Këshllorësh <gjështë> <këshurë> për Zverdi. Mos. Bar Italia. Nuk është anagram, është një mesazh për <laughs> Bari dali e është në në gramë. Femë basë. Amalë. Mirë më gjësë që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e më gjësit, 8 e 11 minuta në këto momente Unë jam blendit të bashkë me jeri Mirë më gjësë Me altinin dhe me olëtën Në zëmë gjësë me ju Ga ora 7 dhe në orën 10 është tani 8 e 11 minuta Mirë presim këtë në studio dhe gazmet malon Ga automag.com Mirë më gjësë Mirë më gjësë Mirë më gjësë blendit, mirë më gjësë jeri Mirë më gjësë Mirë më gjësë <gjithë> <gjithë> Mirë <gjithë> Um, uh, edhe një herë tjetër. Shikojmë çfarë do thuash tani. Por <laughs> por uh, gazi, gazi sot uh, do të na flas për Skoda Scala, që është një model i ri nga Skoda, nga Skoda. Shpresoj nëm. Um, është një model i ri, uh, është një model i ri 100% më sakt, pra është një model që nuk ka pasur as një model tjetër para ardhs ë uh, lin, lin, lin nga zero, mm. lin nga letra e bardh në një farë mënyrë. Ëm oh. uh, ky model ka qenë edhe një uh, debut i par i markës Skoda në segmentin C, oh. uh, që që pritet të jetë një një një model me sukses par sepse segmenti i së është një ndër uh, ata që gëllojnë më shumë ëh ja ta kemi paraqitur për çfarë po flasim është segmenti ku bën pjesë Volkswagen Golf, Ford Focus, ëh duke qenë edukuar tek A ja bëjën të C-ja, A ja janë të vogla sfare, B ja pak më të mëdha, C-ja është shumë e rradhë, shumë e rradhë, është shumë e rradhë. Por këtu jemi tek pra është një Skoda Scala, zonë zotrin, kretëre një hatchback siç një ndryshë apo coupe ëndër, pra nuk ka bagazhin e pasëm, ka prerin e zakonshme që e gjen tek disa nga Peugeot apo të tjera modele. Por kjo është vizualisht është shumë e bukur njëri. U paja me fenë, okay, okay. Si wow. njëri, un kam nga Coupe për shumë vite dhe dhe ende nga një të till. Kështu që, që nga forma, nga gjë, është një makinë shumë praktike për dërrave. Ëm hmm. um duhet themi që po blen pikërisht këtu ka qëndër sekret i këtij modeli uh, dhe i suksesit uh, ndërkontinental në një fa mënyrë në gjithë botën sepse al makina ato quhen ndryshe edhe kompakte familjare mm. janë makina që ofrojnë hapësirë të mjaftueshme në bord për një familje e uh, cila nuk ka nevoja specifike nuk ka nevojë të ketë uh, ndonjë kafsh të madhe në kuptimin e qëndve më për më pas do të bëjmë jo tiger jo tiger jo, ka... jo <coughs> luani <coughs> <Okay, okay. okay. coughs> eks to më raf uh, ofron një formë fleksibilitet për sa i përket ngarkimeve të bagazheve mm -hmm. sepse duke qenë se dileja e pasme uh, që mund të paloset ofron vetëm në momentet kur braq kur kemi nevojë të transportojmë Mund të madhërisë në krapë, por është vërtet opoku diun. Po shikoj që ka një farx gjerësie që që dallohet së pasmi, pra që ngarkesa e bagazhit është relativisht e lehtë, është e madhe. Ëh këtu më më sakt blend ke një sy shumë të holl tashmë, unë të vazhdoj të kembej këto çokat uh, e rastit. Ëm um, ke një sy shumë të holl, blend, <gjoh> por realisht kam punuar me dizajnin e asaj që quhet goja ose hapja ose dera e bagazhit në një farë mënyrë. Pra,specialchars ka makina që kanë bagazhin e madh, por është vështirë të ngarkosh gjërat si bën. Po, është vërtet shumë sakt. Ha, ndërsa në këta rast ka qenë një, një farë mënyrë një lojë optimizimi Lethemi mm. blenë që në përgjithësi marka Skoda uh, Tipar të saj ka pasu gjithmonë hapsirën në bord uh, Dhe në këta rast kjo makinë Po dhe fillem shumë nga për masat me, me nga në teknike uh, është gjatë 436 cm Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por çka kuptoj më mirë sa çfarë do të thotë është 10 cm më i gjatë se një Volkswagen Golf aktual. Pra është më i gjatë. Dhe është më i gjatë mm -hmm. dhe 10 cm në në në, në diferencë midis dy makinave janë shum, shum, vërtet shumë, janë vërtet shumë sepse nuk janë 10 cm, vetëm gjatësia por janë 10 cm të përkthyer në një në vëllimin e përgjithshëm, mm -hmm. në vëllimin e përgjithshëm të makinës. Mm -hmm. Shikoj për shembull që edhe bordi ka materiale goxhatë mirë edhe një uh, sistem argëtimi, pa u thëgë ato që është i ngjashëm me në formën e vet me të tjerë që janë parë në makina shumë më të shtrenjta, shumë më të shtrenjta. Dizajni nga branda Blend është sërish kanë tentuar vazhdimisht të luajnë me atë gjënë e re që nuk ka lidhje me asgjë tjetër për ashtamë përpara, pavarësisht se kanë natë teknike mm. dhe mekanike, ky model merr shumë nga do të them nga më e mira e grupit Volkswagen në një farë mënyrë. Është vërtet. Besojë shumë uh, që ekranin fal vetëm për këtë. Pa është panel që, që duket si një telefoni i stërmad e uh, vendosur i fiksuar pra në në e një një, një tabletë ama më thua që përdorës është është është fiksuj një tabletë vendosur atje uh, format janë harmonike të përpunimit të gruas kodit për të lejuar pra kontaktin me dorë mm. sepse e dim që të gjithë ekranet me, me touchscreen ë uh, Ja antocies po nean familiar, por duhet, do të thotë duhet, duhet punosh me dorën vazhdimisht në një farë mënyre dhe duhet kemi hapësirë të aksesueshme, pra që dora mm -hmm. të mos pengohet mm -hmm. ose të mos ngeci është dhe mundësisht të mbështetet diku, meqenëse nganjëherë do duhet kur jemi në somafon, për shkak të selektojmë nuk dikënë, e di këngën e preferuar apo kur kërkojmë një kontakt në rubrik. Tani që bësh um, shikoj në profil është ajo dallohet, gjatësia dallohet, gjisht... është është është, është e gjatë. Bilen nga pormasat meqenëse qenë, me meqenëse u rikthyem te kjo, unë do të thoshë edhe në format do të thoshë gati gati jo më shumë se sa me një golë dhe krasoje me një A3 një sportback, pra dhe me pes dyrë që bën këtë makinë si që thamë realisht të mjaftushme në segmenin ku ja bën pjesë pra dhe me thamë për makinat që janë uh, kompakt të familjare uh, duke rukëthyre të këpisa teknologike që po thosh e blend normalisht uh, ati e gjejmë dy ekrane digjitale, mm -hmm. uh, siç nuk është shumë e zakonshme në këtë lloj modeli, natyrisht, domethënë, duhet të luajmë pak me ato opsionet shtesë që kërkojmë, uh, por që kemi një bazë mirë, sepse në në në fund fundit mundësit janë që të kemi edhe një kuadër 100% digjital, pra në sistemin në, si thotë në gjuhën e një virtual cockpit që kemi parë edhe në modele të tjera më të shtrenjta, uh, dhe në dysh tabletin në mes me funksionet uh, me të gjitha funksionet mm -hmm. e e mundshme të ndërlidhjes edhe të teknologjisë që ofron. Shikoj për shembull që makina ka edhe një seri elementësh të tjera që janë të dizenjuara encas për të meqësh një model i rrisi për shembull ë uh, Skoda Crystal Lighting që është modeli fenerëve që sjell tjetër teknologji në, në ndriçimin përparat të makinës. Është shumë saq blend uh, janë përpunuar, dizajnuar dhe kuruar edhe në detaj, dhe në në rastin e kësaj që po thoshëm tek fenerët dallojmë ato siglën që mm -hmm. që disa po përdoren të gdhëndur diku aty sipër, mm -hmm. diçka tjetër që që që është në linjën e gdhëndjes dhe është një paraqanë dalluese këy që sapo për on the team është shkruajtja e emrit të modelit për Ascala në pjesën e pasme të, të makinës është e shkruar me shkronja të kromuara mbi xhamin hmm. uh, e, e derës së bagazhit praktikisht me shkronja të kromuara, të kromuara mbi xham mbi xham në relief që jep idenë një modeli prestigjioz në pra është një model ambicioz është vërtet një model ambicioz ne do të kemi një interior shumë të shkurtër këtu do të kthehemi sërish me gazin për të folur për pjesën motorike të të Skoda's ato që ofron në në këtë sens motorë si të ndryshëm dhe pastaj sigurisht edhe çmimin Zohen Zotrin, jeni me klubin e mqesit në valet e radios komptarë e Club FM The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Oke, okay, i rikëtejmi pak piste të stonë Kemi gazmen Mali, të malo në këtë në studio Zohen Zotrin, nga automag.picale Dua t'ju sugëroj këtë faqe Nëse jeni t'interesuar mbi modele dhe makinave Keni tërmeni që t'blinin një nëse thjesh t'jeni si t'apasërnuar në bas t'yre Automag P.K.L. është një vënd për ata që i kanë pasion makinat Edhe ata që i kanë uh, që në, në, në lisë taj. për tiblerë po, Pasot përflasim për, për <laughs> Skoda Skallen Që është një model totalisht i ri nga Skoda I ofruar për vidin 2019 Zonja Zotri Po më thoshe gansi që Se që të monë ka një garë Do me thënë ka një Cilet janë modelet uh, Që duhet të ndjenë konkurencen e Skoda Skalles Po thëmjë Ëm um, janë shumë të realishtë këto segmente shumë të pasur. Mm. Brand është një nga më të kërkuarit. Ë uh, brenda grupit ne përmendëm uh, Volkswagen Golf dhe Audi A3, që janë të, të familjes, të janë të familjes Volkswagen, shumë, të dhe Volkswagen partës, por që janë por që janë të pozicionuar relativisht më lart për ngjënat e asaj që propozojnë dhe çmimet mm. ndrysh. Uh, një model tjetër referencë që ka dalë Së fundëmi dhe i me, thënë, me, me tradit brënda markës Ford, por që është një modeli ri për 2019, është Ford Focus i ri ju, uh, i cili me premisa është dhe një ka kandidatët këtë vitë për të qenë makinë e vitit. Edhe Focus i një modeli suksesë, është Ford-it shumë i suksesëm, 15 jetë është tani më po, po, është... Po, po, po, uh, shumë i suksesëm, gjejmë uh, Seat Leon, mm. uh, pra brënda grupit Volkswagen. Që tishme, në shë kur pash Ford Focus-in e parë, shumë, shum Nuk e di dom bietoj kjo gjë ja. For uh, for whaka kom për ta, kishte një segment që e donda atë. Ka dhe. makina që na bëjnë të ndrorojmë blend, ajo që po thoshë më para, ka makina të tjera që na bëjnë të ndrorojmë më pak. Fort focus është një nga këto të dyta në fakt. Oh. Tamam, tamam. Ka makina që i <laughs> kanë qenë në kasë. <laughs> okej, okay, okej, okay, ato ndryshël mund numëri listike, por, por, por, por pavarësisht nga kjo nuk e ka penguar pra edhe edhe pa që një makinë ëndra që jo jetë mm -hmm. jetë e suksesme në treg. Por uh, Skoda vjen me një model që nuk e kishte më parë. Kjo kjo po themi uh, Ky segment është është i ri për ta dhe po vin tani. Është i ri për ta dhe dhe dhe prit pritsmëria është e thelë e një modeli suksessshëm bler. Do do duhet ta shohim të rregull do thot fjalën e ditë dhe është der sovran në këtë rast. Në Shqipëri në fakt Skoda ka ecur mirë. Ka përsëri me njerëzit e ka një histori të vjetër, ka qenë po po, po shumë sa ka që një modeli suksessshëm tek neve. Ëm realisht në Shqipëri Skoda ka debutuar me modelet e reja që kanë pjesë gjeneratës së markës që kur është bler nga grupi Volkswagen dhe që kanë ndihmuar Sinonim direktë po dha tek ne, pra si sinonim garancie kjo gjë. Në vërtetë. Skoda kishte një tjetër perceptim kur ishte thjesht një prodhues mm -hmm. nga Çekia, nga Çekoslovakia dikur, po nga Çekia sot, dhe dhe, dhe ndërkohë duke qenë pjesë një grupi të madh si Volkswagen, besojmë që sikur është në vërtetë që teknologjia, baza mekanike e tjera, të tjera trashëgohet nga përfituar, mm -hmm. diskutim, Ka përfituar, në fakt. Pa diskut. Ka përfituar sepse, për... sepse ka, domethënë, ti e ndjen që dhe Skoda kjo është e mirë e saj, sepse ofron shumë nga gjërat e sigurinë edhe, sigurin edhe përse po mi mbështetin që që Marksi Volkswagen Audi etj ata e kanë Por gana tjetër është më e prekshme ekonomikisht. Në çka në gjë drejtimet, po, do të thonë të gjitha modelet të markës Skoda janë modele të prekshme realisht për pothuajse të gjithë popullsin. Dhe është tani futoim pak tek motor. E para e fundit që do të them për trupin, që është shumë i mirë. Ka shi tavan tavan panoramik, panoramik të jashtëzakonshëm të shkëlqeshëm, pothuajse për gjithë gjërsinë e tavanit dhe të gjithë gjatësinë së saj. Kjo është e çelsh, nga sa kanë praktikisht po, kanë punuar me një me një sistem gati gati sikta televizorët modern pa bord dhe në harmonim pajë do thot ndërprerja midis xhamave uh, të dyrëve ansor pra dhe xhamit për për të përparm është minimale është thjesht edhe korniza bërë të realizuar mm -hmm. mbajtin, fiksimin uh, e të tjerë. Ëh uh, dhe që ka një efekt wow realisht kur je në bord sepse është është sidomos në vende si të në vëndet, uh, me, me me shumë ditë me diell gjatë vitit siç siç është vendi jon të ndihmojmë pak për të pasur atë idenë me një makinë kabrio gati, por të klimatizuar në bord. Është mirë po sepse me oltën po frizim pak -hmm. pak ditë më herët pra të në makinën që ajo Përdor kanë gjithashtu një tavan. Ëh, uh, dhe është është mirë ta mbash ndonjëherë hapur, edhe kur e kem realistë mbyllur, mm. po hapur për dritën, po themi, se e ki jep një ndjesi tjetër. Është uh, është një lloj anti-stresi, mm. dhe specher që gjë është e provuar edhe me edhe me studime që mm. kanë bër psikologë ndryshëm, domethënë ndryshmë në të tjetër. Pra, ideja të mos pasur një tavan mbi kokë në një mm. farë mënyrë, jo vetëm mënyrë metaforike, paqë është një limit, po edhe fizike na ndikon pozitivisht. Ka një kosto të shtuar, natyrisht për të marrë atë model që pa ka diskutim, tavanin. Por unë mendoj që Javlen, uh, është diçka që javlen Kam padru në të kaluar, makinam me tavan edhe, dhe më kanë përqyre gjithon Por, motorat uh, Atere, asgjë e veçanë spektakulare, fillojmë në momentin e lanëqimit naturirisht Për esën të pasrurat, momentin e lanëqimit gjemë motorët tradicional me benzin dhe me naft uh, Por këtu gjemë gjerat uh, lezeqme, ose mm -hmm. interesante uh, më, Së pari baza është me motorët uh, një mi kubik TSI Okej okay. uh, facilitetanë ekonomike nga çmimi dhe nga niveli i mbajtjes dhe nga konsumi, fillon me 95 deri në 115 kuaj fuqi. Pastaj kemi një version 1500 kubik me 150 kuaj fuqi, pra fuqia vjen duke u rritur, i cili ka një sistem që quhet ACT dhe në momentet e caktuara punon vetëm me dy cilindra, parkur makina nuk ka nevojë për ndonjë fuqi të madhe, por të optimizuar konsumin. Ah, çfarë çfarë? Po themi vendotjen ndaj mjedisit, m uh, punon vetëm me dy cilindra, vetëm me dy pistat. Pra, jo fikje motorrit, por jo motor... Reduktimi, reduktimi, motor. Reduktim, reduktimi motorit, reduktimi motorit e duhet përgjysmimi saj në këtë. Është shumë interesante. Katër nga katër në rastin e motorit, e motorit 1500 kubik në 2 do ketë kemë me 6 cilindra më apo do me afto. Oh, uh, me 6 cilindra është është e vështirë, por mund të marrë nga modelet nga nga motorët sportivë mm -hmm. që janë 2000 kubik, të cilët në në modelet të tjera mund të shkojë deri në 300 kuaj fuqi dhe besoj këtu do jetë një version i shoqë do të prezantohet me siguri gjatë 2019-s për 2019 ose 2020. Që familja ja lejon. Familja ja ja lejon në këtë rast. Mm -hmm. Kjo është ideja. Që motori është një motor i me naftë, bën do vetë ta përmendim sepse vazhdon për tregun ton të jetë motori më interesant më kërkuar ende i cili në momentin e lançimit është njësi e bazë 1600 1600 kubik, 16 uh, por që ka fuqi 115 kuaj që janë të mjaftueshme mendohet mm -hmm. me për, okay. për këtë për këtë makinë. Pse është pse është nafta ose motorët e naftës ende të preferuarit në Shqipëri? Ëh, uh, a parajë bazuar në traditën, në uh, Shqipëria si treg ka filluar të nhifet me botën e makineve uh, në periudhën kur motorët teknologjia turbo diesel filloi të lulëzonte vite në 90. Për pra. parë vite 90, dhe më thënë, me dyte mm. 90, të 90, domethënë në gjysmë të dytë kat... <laughs> <Wow. laughs> uh, të viteve 90, tamam tamam. Është, por erdhen kat. Wow. Ëh, nuk do ta kisha thënë dot më bukur blen. Uh, është është shumë e vërtetë kjo, është shumë e saktë. Ëh, uh, do të thotë makinat me naftë, kur ishin modele të paprefëruar bënin shumë zhurmë, mm. kishin pak fuqi, bënin shumë tymë të tjerë. Pra nuk nuk nuk preferoheshin. Ëh uh, Me kalimin e kohës, përmirësimi teknologjik solli në në në në shpikjen e famshme që ishte injeksioni direkt në naftë, që nuk ekzistonte në përpara, përpara, domethënë gjysmës së dytë të viteve 90, siç po thoshe ti, dhe që lejojë që të kishim motora performant vërtet, pra kishin fuqi, kishin përgjigje shumë të shpejtë, përgjigje në shpejt, pra të... nafta ka më të theksuar se benzinën. Po, vazhdon ta ketë të gjë në modele. <laughs> jo, po, po, po. Pra ta, sa boti e prek pedalin, ke një Lendiem, godlitje, shtytje më brazi. Shtytje, po që. Që unse kishte provuar gjithë kohë me benzinë dhe si ja ka nuk e di, <laughs> qofsi se di, sepse ja, di se di. Veçë. Paska me kjuë? Veçë po, veçë, veçë realisht janë dhe motorë ekonomik nga ana e konsumit të karburantit. Uh, si çdo gjë që, që ka një fillim, ka dhe një fund. Motorët me naftë janë duke vdekur tashmë të paktën në, në, pak në përdorimin masiv për vetura, sepse uh, ndotja që këta motorë si sjellin pavarësisht anës teknologjike është e lartë mm. dhe normativat e fundit uh, kundër ndotjes uh, europiane po dhanë mbar motorore po thuajse ian duke u çuar në vështirësive në jetën e këtyre motorëve dhe që tani ka 2-3 prodhues që kanë deklaruar që në modelet e tyre nuk do të përdoren më kurrë nafta e mm karburantit. -hmm. Shtyr këtu edhe nga disa Koha, iniciativa në qytetet mm -hmm. ndryshme evropiane, po mos shumë shumë shumë uh... që të cilat vinë dhe shtohen për vinë dhe zgërsohen brenda br qyteteve si Parisi, si Berlini mm -hmm. apo ku do un, veç përveç se përveç kësaj vinë edhe shtohen si si hart, do thonë qytetarë në një farë mënyrë. Ajo që ndodh tjetër blend është që ndërkohë progresit teknologjik anë tatë për nga ana benzines, ka për suar kësa radhë që të rritet performansa në këtë gjë, dhe të kemi motorët ultra modernë, si që e mm. motorët hybrid ose elektrikë. E vërtet. Unë, se për përthosha, për në shtetë bashkuara, ti e di këtë gjë, përveç ma uneve, traktorëve dhe kamionve të mdhenjë, nafta nuk përdoret në, në popullat e njërështë, dojtë të akërkosh me kuti unë, me detektiv që të gjështë një makinë me naftë, do me thonë. Dhe ata kanë rritur benzinën edhe si po Europa ka mbyllurën po bën një cikël për të arritur për të shkuar në një famëlyen atë drejtim në në në periudhën që të, të cilës ti referohesh, ne kemi pasur edhe një diferencë të madhe midis çmimit të karburantit fërte, në Evropë dhe, dhe, dhe në dhe në Amerikë, ndërsa po unë do un të fshaja kemi Greqinë fare afër, që është një komshi një vend komshi neve benzin, që ben benzinë, mam pothuajse ekskluzivisht benzin, që realisht është motor më më pastër ja. për për për mjedisin dhe dhe janë motor, edhe nëse mendojmë për pjesën e ëndrave që ne po foshim makina sportive kanë qenë vetëm dhe vetëm me benzinë. Ëh, Benzin, dhe që do ti në një farë mënyre do ti rikthehemi mm -hmm. me përmirësimin teknologjik, pastaj që të harxojmë sa më pak edhe që të kemi uh, sa më shumë, domethënë edhe pasion por edhe jo ndoti ambientin. Të vërtet. Je midis fundit gazit dhe ne ndijim se çfarë ndodht në fund, në fund, fund, fund paguhet, zakonisht uchohesh okay, nga okay, tavolina. Praf, vjen fatura. Pyetja është, vjen fatura për një Skoda Scala, çfarë lexojmë? Ëh, uh, tani Skot dhe skallat të mamë të mamë është si e i vëndi ku ne shkojmë dhe rezervojmë, pra ende nuk imi ullë për të ngrënë, me qenë se shpeshe referojmë i faturët së një restoranti ku konsumojmë diqka, por mm. do duhet e dim pa tjetër që të shmimit do jetë një element atraktivik se më kine. Pak të në këshu presim tjetë dhe në qosë se Skot dhe deklero në ndryshën ne do, ta refuzojmë, do të refuzojmë dhe protestojmë. Tuket vedja u të ty. <laughs> Uh, bla duhet të konfirmojmë mm. ende çmimet uh, për Europën dhe për Gjedhbotën, por ne presim që të fillojmë me çmime sulmi në një farë mënyre, pra duke filluar nga rreth 18-19. Edhe për Shkangët do që të hyjë në një treg ku s'ka qenë. Në një, një, një, një, një, një, një treg ku nuk ka qenë dhe gjithashtu hyn me një bazë të pasur sepse shumë sisteme uh, që, domethënë, teknologjike që grupi mm. i ka do të ketë të përfshira në këtë sqinjë mm. që ne po flasim. Pra, do të jetë një makinë që edhe në rastin ekstrem që do ta marrim ashtu si ç'është. Pasi që del nga fabrika versioni bazë, do ket plot gjëra, domethënë nuk do të jetë e zhveshur dhe duhet të blem pastaj goma apo timonin apo kujton. Ëh. Që çiqë zonja Zotrin për për shkak se Skoda, mund të fshash një çmim i mirë, është e vërtetë. Për shkak se Skoda Scala është duke hyr në një treg ku nuk ka qenë më parë, duhet të konkurrojmë me aktorë të tjerë që kanë qenë atje prej shumë vitesh, dekadash, dhe kanë modele mjaft të mira dhe u duhet që të ofrojnë cilësi, ofrojnë garantinë e grupit të madh Volkswagen, po themi teknologjinë e, e makinës vet. Po duhet të ofruen dhe të shmim, mm -hmm. sepse kjo është modeli parë, dhe ndoj njëherë modelet e parë janë ato ku akoma janë duke mbasi e ka ngarë njërëzit, shikohen që mund ketë këtë përpërmishësim, këtë përpërmishësim, këtë përpërmishësim, këtë njërëzit u, u duhet një nëzitje shtes që ta marin në këtë, e naturisht një produkt i mregullushëm, por u duhet kjo pra, u duhet një të shmim, i favorshëm krahasim me tjerat që të marrin ata hapin është realist pavarësisht të gjitha gjërave që themin e blerje çmimin betaj elementit themelor mm. i blerjes i përcjaftimit të një modeli në një farë mënyrë nuk ka asgjë tjetër më të rëndësishme se kjo super dozën sot dëgjoam uh, sot Gazvan Malon të flas për Skoda Scala këtu na prezanton modelin e ri nga Skoda në uh, Grupin C si uh, thot segmenti segmenti faleminderit në segmentin C ë mos e sigurisht nuk e di e po ju se nuk e di por mund ta mund ta jeni natyrisht uh, online nëse e kërkoni atë shikoni te famil horizon më shumë se të. Për më shumë a madje mund të shkonin tek automag.al. Kthehemi Faleminderit. Oh, faleminderit gazi. Faleminderit ju gazi 8:31 minuta. Dje mirë së keni ardhur në klubin e mëngjesit sonë. Sot ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri, Merëngjes. Me, me Artini me dhe me Ond. Çdo mëngjes me një orë, nga ora 7 deri në orën 10. Yes, yes, yes. Atëherë. Për makinën dëgjuan, tani e ka fjalën Jeri dhe mënyrë bashit kemi dëgjuar këtë material nga Kolegja jo në këtu në studio do t'ju qojmë të censura e altinit Dërko, ju kujtoj për hertë fundi se këtë segment do t'a mbyllim dhe këtë Shpresoj që ka patur një fitues Bar Italia është anagrama Për ju që do një t'a vrismi mendjen është koha për ti rivendosur të shkroja në një tjetër rend Që të formoni fjallën që ne kishim fillimisht Bar Italia është nga 3.000 fjallëve 0, 6, 19, 20, 7, 10, 222 Okej okay. Nërko përshukaj që në trijes të blendi është kërthyër valsi me më shumë pjestarë në gjithë botën Duke arritur që të thyë edhe një rekord botëror në librin e rekordeve gjinës Sepse kanë shënë 1598 qifte që kanë marë pjesë në këto valzim wow. masivë Dhe Shashu. është 88 Shashu. qifte Më shumë se rekordi i më pashëm Që mbaj nga Bosnia Sepse vitin e kaluar ata e thyën rekordin Me 1510 qifte Por ta një mon në Trieste është tyër kër rekord pasi kanë marrë pjesë dirën e djeshme 1598 qifte Të cilët kanë valzuar Në sheshin unita Ku kanë zhatur një kërcim Prej 5 minutash Pa ushkuputur as njeri prej tyre nga valzimi Dhe ishte një skenë Ne kem gigande e balloja. Edhe një herë përse... numrat për ata që nuk i dëgjuan me vëmendje. 1598 çifte. 1598 çifte zona 3, mm -hmm. që do të thotë atje ishin deri sa i bie me njerëz. Nëse janë 1598 çifte. Herë 2, do të i bëjmë, bëjmë llogari. Apsherisht aty te 3000 ca. <laughs> Megjithatë, çiftet uh, uh, kanë ardhur nga vendi i drejtshëm. Për herë tjetër <laughs> nuk e ka pasur vetëm italian, hmm. por ka pasur çifte nga Sllovenia, Kroacia, Austria, të cilët janë bashkuar në këtë event, po e quajun, të cilët në, kanë thyer edhe rekordin e librit Guinness. Por është shumë e bukur sepse ky rekord uh, thyhet vit pas viti, sepse ju e ditin kur vendoset një rekord fillimisht, pjesë njerëz të tjerë mundojnë të i thyejnë hmm. këto rekorde, uh, por më përpara rekordi ka qenë 1000, më fal. 30 vitin e kaluar uh, u përpojsh të thujen të rekordin që ishte 1.515 151, qifta por nuk ja do lëndotë sepse unë blodhen vetëm 1.292 qifta por me sa duket vitit 2018 është Njështë vitim viti e faqë për ta un sepse unë blodhen më shumë dhe tani moj jam pjesë e libri të rekordeve gjinas Ta e qim të valsin sa Halimderit oh. no. <laughs> Halimderit oh. shumë <laughs> të... Kështu jam valset zotri <laughs> Nuk ka një pat që të jetë rocker e brodh Nuk jo, që jetë rocker e brodh Ej Olta po. Fituesi anagramës të ludhe Pa tjetër Bar Italia Biletaria Bravo, Bravo. E sa Jerelsi fitues 022 në baronumre fiton orën nga rival di Watches Jerelsi ka fituar orën një orën nga mishtan të kë rival di Watches Zorja Zotrin Bravo Jerelsi ka fituar orën për uh, ditën e sobe I lundë N L ti në dimi di në konteinerin e dritit realizohet me një seri bulonash. U harova se kishim bulonat. Mm, kemi bulonat të paktën një herë, domethënë, po. O lale, mos janë të trashë ta <laughs> bulonojnë. Jo. Uf. Jo, por mund të ishin. Mos janë të filetuar. Jo. E kan thënë. Mos lakës. janë të skuqur në tigan <laughs> <laughs> të prerë me feta. Me feta, feta. Ala ala. Ja, jo, okay Mir. Nuk e keni gjetur. Duhet t'aqoni edhe një herë. Zona e string është thjesht për shkrimin e bulonave që ne po mundohemi të gjejmë, se çfarë është, si janë përshkruar këto gjaltini kafshir, dëgjoni. Montimi i ti tij në kontenerin e drithit realizohet me një seri bulonasht. E pra. H pra. E pra. Si janë bulonat? Ndërkohë si durata kemi një kontroll të plotë mjekësor. Ale, më thua se janë bulona apo them? Amerit... Kan dhe një sport me lëngje të fresta nga gazërat. Right? Pra edhe një. Faleminderit Olta. A tani si janë bulonët? Do ta gjeni. <laughs> ti shtojmë edhe një thurasit. I shtojmë edhe një thurasit. Edhe një kan filtruese nga EcoSoft. Pra një kan filtruese nga EcoSoft, kontrollin e plot mjekësor në spitalin amerikan dhe sportën me lëngje frutash mm -hmm. nga Zepa Natural. Kto janë, kto janë çfarë ju fitoni, mm -hmm. Zojan Sotri? Ta gjen edhe një herë. Po patjetër. Montimi i ti tij në kontenerin e drithit realizohet me një seri bulonësh të trash. Jo, mund tishtë, se është dhe të e pra Palli, Po le unë mi të, Por... po, po së është pra Po, fiksojt, dhe? Mm -hmm. Po tishtë dë blimë, në daquajt Dhe Do ishte po, fiksojt E ke qarë, lale Si e tha, trash, e tha Trash <laughs> Jam Mbëjt shumë qefi, kërë mbëjt qefi Këtë e mbës pak në klubin e mëgjësin Në Klab FM 104 dhe frekvencët të tjera Mbëjt shumë qefi Black and, Black and Gold Black and Gold Black and Gold Sam Sparrow nuk u bënim pjesësonazotrin. Në parshe parsnasaj të ditësh që ka këp pasaj pas konçitën mund duk normal. Por jo realisht, por por kënga është super, super artist. Bravo. Aroma Therapy Zona Zotrin duron për këtë muaj kupona me vlerën 4000 lek për blerje produktesh tek dyqanet e, uh, e Aroma Therapy. Gjithashtu mund të i gjeni edhe tek aromatherapia albenia.com, brada që janë kurios, aromatherapia albenia.com, por aromatherapia kryonë produkte kosmetike naturale, autentike, me vajra esencial shqiptar. Si pas të ndardit të Aromatherapia International Associate pjesës të cilës, ajo është promovën bukurinë e shëndeshme dhe naturale. Aromatherapia, your skin, we love it, mund të i gjeni në përdevartin Gjergë, Fishtat e Palatis Alvarat. Mhm. Mm është është uh, mirë kur por yeah. edhe uebsajtin e kanë uh sunt më. E kanë cool. Mhm. Mm po ti je je kshuti. Çdo <laughs> website që përmendin këtu ti. Hy. Pa. Ka një adresë. Na IP-a jon këtu. Shigojmë sot për shembon ka qenë te Skoda, ka qenë jende... te. A vërtet është? Edhe kjo. Është vërtet më shumë fare. Te faqja e Amos. Për kontrolluar draftin etj. E ato nuk e kontrollova se kam besim tek ajo që thua ti, kështu. Jo sigurisht. Nuk dua ta lësh turrin më shoftë çdohet. Ti e di që zgënjej. A ra riunie? Jo, s'a jo, nuk krijoj. <laughs> <gjus> Moshier, është altathësh përdora dy folje të ndryshme. Arreu nuk i njej. Jo, çka? Një do të luajmë. Pam. Un kam parë ca njerëz të të famshëm. Oh. <gjus> Pam por kohën kemi në limit, kështu që nuk di nëse mund t'ua mund ta bëjmë. Ne organizohemi të gjithë për ta gjetur shpejt e shpejt. Ha lebra. Ah, inse kam. Vetëtan do të gali. Jeve mendo tash mjerë. Po mendojmë, olda. Po mund të vien shumë personazhe në mendje, nëse ke shumë të njohur. Hajde do a jeni. Zona zotrinë mund luani bashkë me ne kanë parë një personazh që ju besoj jam mm -hmm. i sigurt të gjithë e njihnin, kështu që përmes pyetjeve të jerit Altinin dhe Oldës, ju mund t'ia ja dilni që zbuloni kë kanë parë unë dhe ta tregoni Në 069-27-222 E në ras se ju jeni të parët me përgjishin e sak mm, Do të fiton një kupon nga Aroma Therapy Thank you, Olta E sak Atër, është Mashku? Bravo, Jeri është mbi 30? Mm, është artist? Oh. A është këngëtar? A është këngëtar? Wow. Shumë i dashur për njerëzit. Ka fituar edhe këngën magjike tani? Jo. Okej. Nuk është këngëtar. Është Flor Mumeci. Rroku. I fillon emri më. Jo. Ha ha ha. Por është njëri nga këta të tre. Të tre. Natrat pa. Bravo, bravo. E ja. E d. Bravo, bravo. Ti çe, ti çe. Ti çe që qenëm. Ngaqë s'kishim kohë. Ti gjene, gjenis i thon. Ngaqë nuk kishim kohë, prandaj nxitova pak. A është vërtet? Ta pa ston dedën, po. Në profil madje. Oh. Tek po përgatiten për festivalin atje, uh -huh. ë prapa skenat pa. e festit. ë Çfarë është 57 apo 57? 57 ditë. Dëmthan që do ta drejtoj ky burr i njohur cili është ky burr 069207222 është një extra quiz për ju. Well I hear you whispering all the time to everyone but you still With me dashur në klubin e mëngjesit with arms wide right open. Kërshta kënga që këndohet një djalit vogël kur të vjen në jetë. Sa këso është për të birin. Mirëmëngjeshi mjë që zgjite, mirë se keni ardhur zonja Sotri, ju përshëndesim fort nga Radio Kombëtare, Klubi Femonia Blendi këtu, bashkë me Jerin. Mirëmëngjeshi. Bashkë me Altinin. Mirëmëngjeshi. Dhe bashkë me Oltën. Mirëmëngjeshi. Cilet më këndojnë mua Hosana. <laughs> hey. Shokte mi mm. uh, Kemi fitues Kemi fitues që Olta do t'i shpal njën nga një Kemi bërë lojën këkam parë unë Dhe kjo do li e qartisht Elton dhe dhe pra pa. që e thamë dhe me herë Do të shikojmë tani kush e gjedi i pari që mm. kisha parë toni është Mirjana e para 306 Nëmër i fitohen kuponin nga Roma të ratë Mirjana pa. I lumë të ka gjedur Ndërkoj ja që bëmë dhe impjuti tjetër Të pakten Të pakten Të kjo është që farë unë di si sot në mëgjes, që mm -hmm. e përmende pak më herët. Tam. Nuk e kam 100% të kompirmor, por fjalla është se festivalin do të aprezantoj kë. Mm. Mm -hmm. Erion Velliaj. Erion Velliaj. Erion Velliaj. Kusht pra? Këtën dy biletave për në Cineplex. Viktor Zhusti. Viktor Zhusti pra. Viktor Zhusti. <laughs> e kusht tjetër? Êshtë erdi fitoj si dy biletave për në Cineplex. 4, 8, 6. 4, 8, 6. Brave, qovë. Shumir, Viktor Zhusti pra Prezentuaj si këti vidi, më përqenë ideja, mm -hmm. më përqenë zhusti mm. mm -hmm. mm -hmm. Jo, në të mërë një <laughs> Tjeshtë, më përqenë është përqen, Shumë më bursin për të Në klubin e mqesit, qdo dit ka lojra, kujte, dhurata, informacione Doj njerë komente, debate Sot kemë foru për makinat, pa kemi një censur, zonja, zotëri që ndoj njëherë më vjen të amare, të atëshaj si arë. Ta jabë është vetë. Po. Montimi ti në kontenërin e drithit, realizohet me njësari bulonë është të Të skuqur. Jo. <laughs> të temperuar. Të temperuar, po. Po. Kuntra no. rotullim Të temperuar kjo është të shari i bën realisht Jo, të, jo, fonds. jo Të trash, të filletur Të filleturat jo. të thashun që pa Në një më të një të mbërthyr Prejrë feta-feta jo. e kanë shkojtë Transportues, të shkurtër Prej qeliku, të mbënj, po. të lidhur Jo, prej Të hol jo. Ja, jo. jo, jo, jo, jo Jo, të qimentuar, të posaxëm e përshtatshëm. Ua, sa vështirë. Ma çmende u tani. Jo, ndryshe. Ma jo po themi dashin. Është thjesht se ka. Sheno. <gjana> <gjana> po fola më. Është më, ua, shikoj kush ndihmoi. Altin se ma ançit <gjana> gjithmonë mua aty. Se kjo i fut kështu si e ke parasysh. Është mendjes 55, po. Bravo Yuri. Jo kedon, e temperuar, jo kedon, e mentuar. Ke dhënë një dim të fuqishme. <gjana> Montimi i ditë në kontenerin e drithit realizohet me një seri bulonash. Hamia volta. 0619 2722 A s'kam planu ta, dhe s'ha t'zbuluar A mman ma s'ha Nuk ka për t'zbuluar Pusha 069 2722 069 2722 Gjepa këtë këndë në t'u e t'u e t'u Kjo E kam hap Jo këta e t'u e t'u Qa ishte e o? Një gjë Në rëshkiti Në oh. puntar ja, A i si jam mund, a i si jam mund, zotrin yeah. oh. Atere, zonë zotrin jo, Mendoj që të luaj një këngë për shëf Kjo është nga Grera Van Fli, që etë lover-liver Edhe lover mm -hmm. edhe lever Ta mm -hmm. shnorën që largohet mm -hmm. Ose e dashën që largohet <laughs> Oh my holy lord Shits my soul on fire you know 16 minuta në këto qaste Unë jam blendi du bashkë me jeri Mërëm Gjes Kemi me ne Tinqen Mërëm Gjesi I njërë gjatë si Tinevich Dhe gjithashtu është me ne Oltareka Mërëm Gjesi Ose. E njërëhur gjatë si Ota pa. Pjene në ka Gjerimu si gjithmonë unë shoh historitë të rinjve që janë fillëzuesa, jo, mm -hmm. nuk është nga Kina Ulta, më vjen keq. Mos e thuaj fara pastaj. Është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është 24 vjeç, e ka emrin Tom, Tom dhe për një vit, para një viti, po po nis historinë një vit më parë sepse ka blerë një kamion të vjetër ushtarak Bedford MG dhe uh, për një vit e ka qyruar në një shtëpi oh, levizëse. Por duhet ta them që është një shtëpi ndryshe nga ato që un kam parë sepse histori të tilla ka shumë, në fakt. Mm -hmm. Por Tom ka zgjedhur që pjesën e pasme të kamionit të ushtrisë ta ndërtoi me dru dhe me gjama. Do më thonë të kryoj një shtëpit të vogël, duke të si një shtëpit kukullash, kure shen nga jash, por shë është si për 4 rotave. Brënda i ka të gjitha kushtët e lëtin, ka dhomën e ndenjes, me i koltuk shumë të bukur lëkur të kusha, ka dhomën e gjumit, ka tualetin edhe guzhjinën gjithashtu. 24 vjeqari uh, ka vendosur, duke që nëse shtëpit kushtojnë për për t'i bler apo për t'pasur një të tillë, ai vendosi që në këtë formë nuk paguan më as qiranë shtëpis, por nuk paguan edhe taksa të të tjera sepse shtëpia që ai ka ndërtuar mund të vendoset në çdo vend që ai do, do dëshirojntaj që ta vendoset. Oh. Dhe bravo i qoftë sepse është një punë fantastike dhe një shtëpi ndryshe nga të tjerat dhe me një hapësirë të mjaftueshme për të fjetur, gatuar, pastruar, për të pushuar edhe për të për të mos u thyesur ka gjë. Okej. A ju okay. <laughs> jo, kuptohet Alin? Një isa e pushiniose ose e pastë e jem vetë ku si si si kur kur është ajo kur është asha <laughs> po jo duke qenë se pa ka hapësira të mjaftueshme a ka praj... hapësirë <laughs> ka hapësirë qyshoj mund të eksperimentosh elin <laughs> garcie <laughs> s'kam al për eksperiment do <laughs> të madje madh ke dësen që jesh almen Madje ka edhe një balkon të improvisuar. O sa bujë peshë në jashtëme. Po pse e improvisuar këtë? Sepse është një dras që kemi mund ta. Ai gjithamnë e improvisuara. Duke qenë një kamion, nuk është se është një shtëpi e. Mirë, po mundesh aty në kamion. Absolutisht, po. Qëse son sot inicijësh vendin më i çuditshëm keni për dashuri. Është çfarë po flasim sot në klubin e mëngjesit? Po ja aty alti. Kjo shprendes kamionin edhe me naft edhe shkarton dritë ajo që është edhe më mirë akoma kur të kthehemi mbas 2 minutash këtu në klubin e mëngjesit do të kemi edhe fjalë ambrapsh super yes mark ronson than i nothing breaks like a heart this world can hurt you mali cyrus mali mali things fall apart nothing breaks like a even breaks like a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 valle va funde 9.22 92, minuta, jenë me klubën e mëgjesit në Radio Nkëmë, Tare Klab FM, mëgjes Blendi, mëgjes Altini, mëgjes Olta, mëgjes Të Dashumis, i urajmë një dritë sa më të bukur dhe të mbarë, në barë, ku dojshë në dëllë të një. Okej, njëmi gati përionën? Pa. Letë të futemi në gjëndje e zojët të trim për fjallën brapsh, tani. diz okay shumë mirë zilet punojnë shumë shumë mirë Për zonjën zotrin kjo është loja kur un jap fjalë një nga një së prapthi këtu në klubin e mëngjesit duke nisur nga shkronja e fundit drejt shkronjës së parë ju mund luan të luani me telefonun tuaj numri është 0692070222 069 20 20 70 222 Okay Shkronjat janë pra siqtash nga e fundit e ke para Fjallet e par ka tre mm -hmm. Dhe shkronjat par për ju është kë Kë Kë Kë Olta Lak Lak është e pasakt Po përvoj Cak Cak është e sakt yeah. wow. Cak është e sakt njëri wow. <laughs> Cak është e sakt njëri, wow <laughs> Sak, me ç'u shkruhet me ç'u lexohet? Ç'u ç'u. Po. Bravo, çift. Faleminderit. 2 pik për ieri, zoj zotrin. 3. Fal 3. U po, çite ke parë. Wow, 3 pik. Wow, ieri. S'mangjmon. Po. Se dij që 3. A do të ishte 2? Veqan bardë 3. Alti kujdes. Gjofi ka 4 <laughs> ka, shkronja. Mm. Shpresoj të Fitosht ti, te kjo, kjo fjallë të pakët. Mm -hmm. Shkronjë parë për ju është P. Fjallë me 4 shkronjë, e cila më baronë me P. Shkronjë e në 2 për ju është A. Shkronjë e në 2 për ju është A. Mm -hmm. ju është A. Kimjulta. Naulta. Pra, Cënojita. Shkronja e tretë për ju është R. Po, do ta them. Okej. Okay. Trap. Trap është saktë. Bravo, bravo Olta. Bravo, traf. Olta. Kjo që duhet është. Është fjala është trap. Ëh. Hmm. Edhe ti ke dy pik. Nëse vjen se fiton, se thonë që fiton trapin, e ke bërë. <laughs> Nuk është sakt. Ky është një mjet lundrues. Ky është një mjet lundrues. Ëh. Mm -hmm. Ku mund të shkosh nga pika A në pikën B? Në pikën B, ku pika A okay. dhe pikën B janë stere dhe midis të tyre ka uj. Ndajtë të të hi për shtrapin. Okej, okay. okay. u sjarë ulam. Kjo fjalë ka... <laughs> pes. Pes shkronja, zohen, zotri. Shkronja e parë për ju, pra kemi 2 pikë për Olten, 3 pikë për Jeri, 0 pikë për Altinin. Olta ka gjithur fjallën trap, Jeri ka gjithur fjallën tzak. Si kef ja ka 5 dhe e para për ju është r. Një fjalë që mbanon me r. Je. Provoj her, jepi. Po provon të zi, thjesht po provon të zi. Jo, ja. Okej. Motor. Motor është me r, edhe pse ne e uh, themi me r. Uh, Shpes motor. Okej. Okay. Por uh, po të shtrgasin është motor. Okay. Motor. Okej. Okay. Okay. Sorry you. Shkronja e 3 për ju është ë Pra, ka 5 shkronja në gjithsej është gjinja ma shkullore Numëri një, jësë veta Jo veta, më falni, trajta e pashquar Dhe mbaron me ër ër Shkronja e 3 për ju është K Altin Koker Shkronja e 3 për ju është K Altini timo morë. Altini është gabim molt, a? Okej. Fjala nuk është ëndër. Ën. Po jam mësoj me kë. Okej. Nuk është, më çelë gabim. Bëndoshash ëndër, ëndër. Një ëndër. Esakt, do lashë ëndër. Jo, fjala nuk është. Asë ëndër. Oj. As kokur. Mbaron me krr zonja Zotring, ai ka peshkuan. Pra mbetet periudhi qjuas. Ëh. Kjo fjalë ja just e para për ju është e e dyta për ju është s e treta është, baron me është. Baron me është. e ja shkronja mbaron me s s ja shkronja mbaron me s treën katërt për ju katra nga ka fundi zonë zotrin mm -hmm. është p Pra, kemi dy shkronja, pasaj mm -hmm. pëse Qepëse Qepëse në të edhe Qepëse Si makina qepëse, Qep. do? Mm -hmm. Jo Jo Jëri Kapëse Kapëse yep. është saktë okay, jëri Bravo jëri wow. Bravo jëri, e ke kapësen <laughs> Pra ieri 3 pik tani 3 pik çfarë? 6. Totalisht 9 pik. <laughs> të lum. Sheshë. Kështu... Ja jo, hom çeka këtu 6 ta për plus. Thekti. Që do të thotë që Altino dhe një shans kemi. Kujdes. Shansi i fundit. Shansi i fundit për Tim Altin. <laughs> Kjo fjalë ka 7 shkronja. Mm -hmm. Është ginia femorore. Trajta e pashuar. Po. Pa. Është ginia femorore, trajta e pashuar. Shkronja e parë për ju është I. Pa. Si për shumë mëllë fjalla, ka të ndi. Mm -hmm. Guptoni? Mm. Shkronja e dytë për ju është D. Shkronja e të tërën për ju është R. Pra mbaron me Rdi. Olta. Batë rdi. Batë rdi. V, A, T, R, D, është të e pasajt Njënkej Gjeri ah, okay. Shume mirë si zjedje, por Unë um, përmendoja po ka për D Në pasë është e mërë pasajt Që është foljet ah, me ka për D A, sa përdi. me mërë, ok A rovën të Jepi tini A e tini Bajzdo mje për dhe <laughs> një kërmë Bajzdo <laughs> tja <laughs> që një, bashkë <laughs> një, bashkë një Shkojnja e Tretë për ju është R E katër të është E Gërdi. Erdi Er oh. 3 këmë para kësaj. Na ritin. O sigunga Ultali. Jo, jo, talisi do kopje. Po prapa ai sfitoi. Mijeve një gëm tjetër. Po do ndihmoj, do ndihmoj në shkoll, është diçka ia vlen, kur ia vlen tifozësh një punë se Leverdi. Bravo, bravo. Spacen morën ca pik. Po 3 pik për Altinin në zonjën e sotrinj. Bravo Tini, bravo. Edhe 4.1. 4. Pam. E më mirë kadër, okej okay. A e të kadër Kadër pikë për altinin <tihar> Sa kishtë ti olëta? 2 2 pikë për altin Dhe 8 mëdjet Pikë për jerin Në klubin e mëgjesit E cila ka 3 Në fillim Pasaj ka 3 dhe tjera Dhe pasaj Se si bën. <laughs> Gjithsesi dy më mirë se një them. Dy më mirë se një është ajo gjëja që po thonë ne këta tek kë Cineplex, nëse e mm -hmm. keni dëgjuar. Pam. Dy më mirë se një në zonën e zotrinë sepse tani nuk do të ketë më një Cineplex. Por ty. Dy. Më reja është hapur. Do të hapet datën 20. Po. Është pothuajse gati. Un po shkoj pak ato hollin atje, është mm -hmm. në kafën e dytë që të us. Po një kush kafën e dytë që të us? Duhet të shkosh tash pikën e parë. Po. Dhe ja vlen. Osepse po, s'ka padur dhe rinë të talinë, katët dytë Por është... Sa t'jeshke, Holta, me përk fjallë është përgohën Katët dytë nëbi katët në parë, se njerëz nga tronën kodë Po, lobin e... e, e numëron lobin ti Ku janë lobet? Holta, numëron lobet Lobët janë jashtë që të usë, të fushat Po, flisja për lobin Që në një lobë, dy lobe, a, Aha, lobet Lista lobë mm. Sepse... Po jo lop më. <laughs> Filmi do jetë Volta numëron lobet. Jo lopët. Jo lop, lobet. 1 2. 1 2. 1 2. Gjithmonë i zoi Del. Ai është i si binar. Binarik, e sigom. Para se të para se të shkoj më tej, pra Cineplex i Ri, zonë mm -hmm. Sotrin, hapën edhe në 20 në QTU. Shushetani mund të shikoni filmat dhe fundit Jo vetëm në Cineplexin e Tegut Por edhe të kyriu në Sky në tjetër të qytetit Dhe mundeni në këtë mënyrë që të shionit Cilsin maksimalet të teknologjisë Shfaqes e filmave që existonë sot Si që ata e kanë prioritetin e tyre të, të, të, të Cineplexin Shushet, super gjë Edhe për ju Se që të thosha një që Në latësoj e përre të fundit përës e ti Më falë dhe ti <laughs> Kam qënë të kënjë Para muajnë e kaluar... Në një hotel në Vlorë... Mmhm... Që ishte... Me të vërtit një hotel shu e mirë... Më vëlqejo, nuk po i bëjëm reklam, po po the mësh në... Skazit... Në ato shëtitoren, anus dëtit... Bam... Vezhëm një gjëk ishte... Qfarë... Ashënësor një një misterë... Gjeri... Sepse... As gjithë si ishte ajo që të të ështe... Ti e kishën në 4-4, katë do me më, më dhështu bje 6-ë... Oh... O Dhe edhe këta çunënt që ja kishin marrë dorën, uh mm -hmm. uh. Ungjita un se kujtova se konferenca ishte aty ku më thanë në mm -hmm. fakt. Më thanë ne ke lartë restorant, është tipa të futon un që shon te lartë parë, shkova aty. Pastaj më thanë, po jo këtu tha, ka unë <laughs> e kanë katë dy. U futën as te dyshin. Jo këta, çfarë bën tha? Dhe edhe edhe ishte, dyshi ishte treshi, e kupton? O oh, gat. Se asgjë si ishte, ata i thoshin katë dy. Po në fakt në si anësor. Po, në anësor ajo kishte një gjë tjetër. Nëse tjetër kuptim. Thash, okay, be, ataj marë dorë, e dhe thash, okej, ate aj këshin marrë dorën Po të rrje janë 3-4 dita atje e mësoje Po po tishtë që, së të bëja, konceptosh Që njërës të përre dalin vazhdimisht në këto hotel E dhe janë qitëmon njërës të tjerë Zitë këshin problem Këtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qët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 but i give you over time tonight magic is in the air there in no science says i can give you over time tonight i may no promises i can do all them wrong but i give you over time tonight magic is in the air there in no science says Bye is calling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 Dhe tani Ai, ai, ai, e dini se, dini se. Dhe tani, ai dini se, ne jemi në klubin e mëjeshes. Misia e ditës së shëndetshëm sigurisht nis nga stomaku në mëngjes. Mënyra e ushqyerit dhe kujdesi që duhet të tregojmë gjërat që konsumojmë ose jo në mëngjes është shumë e rëndësishme për shëndetin e organizmit. Këshilla që kemi dëgjuar është që të pimë ujë sapo të zgjohemi. Uji pastron gjithë organizmin nga toksina dhe ndihmon në rënien e peshës. Nga ana tjetër, stomaku në mëngjes është delikat dhe nuk duhet mbushur me gjëra të panevojshme dhe që nuk kanë ndikim pozitiv për shëndetin. Ja cilat janë pesë gjëra që nuk duhet të bëni kurrë Kudhë mos pini qaj ose kafe me stomakun bosh Pirja e kafes me stomakun bosh nëzit prodhimin e një acidi që shkakton urth dhe refluks Gjithë një pini një gotu i për para se të pinit zdo loj pije tjetër Nëse nuk ish një dorë let nga kafeja, atëherë përpishu një tapinja të me qumësht Tretja do tjetë më e mirë dhe stomakun nuk do tjeta i qi dënduar sa për të mos përmirësuar për tisjen e ushqyësve gjatë ditës Kur në spini alkohol? Pirja alkoholit me stomak bosh do të përshpektoj për tisjin e ti një gjak, artere do të smadhohen dhe tension një gjaku do të bjerë. Kur nivelli alkoholit një gjak është shumë i lart, atëher me sigurit do të humbis një kontrolin dhe do të keni maramendja. Kur mos pini ilache me stomakun bosh? Ilache të ndryshme kundër dhimbjeve si që janë paracetamoli dhe aspirina nuk duen pyr kur me stomak bosh. Kto luen medikamente shkaktojnë gjekderdje gastrike në momentin që futen në stomak dhe humbasin efikasitetin e tyre. Kur mos boni aktivitet fizik me stomak bosh? Nëse me ndoni se du të hundin në pesh duke mbosin grënë ga bohen i rëndë, kur kryeni një aktivitet fizik, organizme përdor glikogen, një lëngë që vjen nga ushimi, n në grëna her, të herë trupi dhe të djetë muskuj dhe do të dëndzis akumulimin e të pruar të i ndyrnave. Mos bëni pazar me stomakun bosh. Të bëri pazar nuk e konë vetëm jikulet të mbushur plot. Nëse bëni pazar me stomakun bosh, do të shpenzoni më shumë para për ushime me shumë i ndyr dhe kalorif. This is Club FM 100.4 Se lenam dhe shi Mos Olta, si e bënë të këto? E bëja që do fëmi E bëja <coughs> që do fëmi, bë? <bo>. Bravo <gjohet> Kjo është kërë e fedonë herë dhe shtë Se si ja merë, ja <coughs> merë do arën pasaj Dërsa, qitë njërtit mund të bëjnë këto gjënë për shumë? Olta e kanë dryshë, kër e? Kërë e bënë në olta, është kërë e bëjnë 3-4 vetë një kostishtë Dë, që, dë qërë e bënë në olta Bravo Wow, oh, meshme, ta, e wow. Gjoma. Wow. Gjoma. Gjolton. E ka qejon shumë të shpejt. E po tani e kam. Dhe kjo i ka hapur dyert e jetës. Ë normal. Shikova. U bë la de foniste. Ka qenë lëbish sepullash në të kaluarën. Ua aty, aty ishte puna ime e parë. M'pëlqen ajo. Llapiste posta. Dua anbashme nuk te lodhi, lava gjithë tonë jashtë. Ja merr dorën, më sa është. Ditën e mbaj jashtë, natën e fusja brenda. Shuqyrëndishe pushën. Mfal për çfarë flasën tash. Se nuk pyeti njerëri për jetën bashkëtorë. Atëherë kemi fitues ha, për lojen fialambrap, për fialancak është e in, një një Eni, njëri pesëra numër fiton dy bileta për nasinë Plex, është Gena që fiton dy bileta për nasinë Plex. Bravo Eni. Bravo Gena ndërkohë ka pse ka thën Toni fiton gjithashtu dy bileta, Leverdi ka thën Arkel, po, fiton një kupon gazepëra. Leverdita Altini, ti do lojen me atë. De Besti ka thën Çakër, fiton një kupon gazepëra natyral. Çakër, ne nuk e gjetëm dot. Uh -huh. Është e vërtetë. Okej. Okay. Shumë mirë. Tani kemi njoftim të vogël për juve zotrin. Ende këtë vit në klubin e mëjesit. Moi. Ta. E gjeni thon ruti në position. Se membersi dal nga Kyoto der. Okay. Plindi, okay. Edhe këtë vit klubi më gjithë sezonë Sotrinë s'jelë maratonën e klubit Rasinë tuaj për të dhuruar roba Roba Roba e kemi po? Pëpa roba, mm -hmm. Ro roba me rë, me rë. Roba, zërën të dhë, lodra dhe libra mm -hmm. Për fëmijët që kanë më pak Ushshime të thata, të thata, të thata, të thata. Ok, edhe ushshime të thata Në i birek, po të jeti mirë Birek për ne me thënë drejtë Birek me gjithë të donim Pra, nga të dhërë 8, 8 më ditë, duke viduar nga sot Deri në datën 28 vjetor Ju mund vini qdo dit Në Qdo orë të ditës Për të siel kontributin tuaj Për fëmijën që kanë më shumë nevoj Po e rëdhët në mëngjes në takonin Jo në një natë vetme Por përgjat gjithë kësa jave Qdo dit jave uh -huh. Do të mund të bëni dhuratën tuaj Do të ju njoftojmë për këtë edhe Për mes rrideve sociale Do e kemi në Asha, në çdo jetë tjetër, mm -hmm. ju keni mundësi ta dëgjoni. Do të bëjmë një spot heri, çunë që. Mega spot. Meqense çdo vit na keni thënë, e po pse vetëm 24 orë, pa. këtë herë më duam ta shtrim në disa ditë. Është vërtet. Bravo, Elton. Ja foli. Fola. Ju vuri pika mbi. Sinqertëti. Sinqertëti. Çuçi ta bëjmë, do e bëjmë edhe për këtë vit maratonën e klubit. At dhe më plagur. Është një diçsi shumë e mirë. U avanshti. Avanshti u ndjeki. Un, un fal për kolegët, ja, <laughs> um po për vetes edhe u ndjeki. Do mund ta gëdhij. Sa herë do të shkoj para në shtëpi? Roja ditën në shtëpi. Është <laughs> <laughs> e bukurin. E pëlqe këtë zballthurajt. Ti pushotit, mos të ndësinë qita e peti që ka arëtës bantur Përke ke fjallin, për këtë që punon këtu një gjithur me ne <të shumë> Për këtë ishë o fut këtu të hamami kërë, Mos të të kom e gjish nga un Për këtë mbra pa me Basmurit pap, pas, Basmurit, pap, basmurit pap, okay. Titi Cëka im një, titi Titi e blësa e pap Titi Astriti thonë qëtë Titi është e, i hurit I hurit dhe i litarit Titi është Me rrë E kështu pra Mirë, a kemi fitohet së tjerë e dhamë të gjithë Jo i dhamë Kjo të censura ju a ka heqmenjen për uh, ditën e sotme dhe ditën e djeshme Po kam përshymin djeshme. po që Edhe, shiko, është a i që fjale thjesht Edhe ash mua ty Sa që asë njëri është, nuk e ti Si ato gjërët që te galën në tavërët si unë Zakondisht mm. Që janë gjërët aty dhe nuk isho Gruja ishe unë si shok <laughs> E kam pëtalli Kjo çadra me çfarë fjala Holta që u bë subjekt. Po po. Ëh, ta dimnet që më hequr çile çadra. Kjo çadra në centrë se di historinë ti. Jo. Kishin ishin dy çadra identike në radion ton. Po identike identike, paktën për Ajsa, ke veshur se unë. Ajsa shikon ti po. A s'i shkojnë çadra s'është vetë top. Shikosh në çdo detaj. Por ishin janë identike. Tam. Edhe dhe unë e kisha lënë një çadër këtu, këre kosh. Dhe dia që e kisha një në një ditë mëshin ndoshta do më duaj. Mhm. Dhe dia e gjeta Çadrën me mendin tim. Gjeta Çadrën pran kompjuterit e Ron. Mendoj. Ve mendova se duke qenë që Çandra ishte këtu, jo tash tash e kishte përdorur, tash ish dashur. Mhm. Edhe e ka marr. Edhe siç un jam shumë bujar, tash s'ka asnjë problem, asaj përmbënda fare. Do ta marr të tjerë, e kupton. Çu është bota me Çadrën. Jo se mëbra si. Se mëbra si. Ponga dikë neer keldemi mua me Çadrën, kështu që kan ndodhur por por e mora e mora duke menduar se ishte imja mm -hmm. dhe ai pas ka bër nanë. Na, ozot ne mlodhëm një fond për ti bler çadër të re Ronit. Ne solidarizua stafi vetëm që ai mos çante, do të më thënë të groha në shtëpi mos arriti. Ku e humb çaftin? Shiffen status, vetëm që shiffen status u gjet ai duti. Ne atë bomë na jë të thua sinqerisht tash, ok un jam, un jam fajtori, po e kishte ishte, ishte kjo e pa Dhe këtë qadrë, mm -hmm. një mëngje e siri Tanë Dhe shëta ishe shumë Herët Dhe erët mm -hmm. I kërkoja Si me shohë që Një qadrë Sëta se s'kam qadrë Të t'ikim pun bje shumë shi Mos si këtan pun <laughs> Një nuk e takë Por... Uh, Ta mua e ke një dollapë, të e kë dollapi në balkonën dhe këtë e hmm. ma thaë hmm. E hapa unë hichë Nuk shiko e gjutë tje Shifë të e mora ndzora shkallën, hoqa të e iqë e baliqëm Ba me bumën tje e u tonë një nuk e diqë <tërën> të temë Qadrë ata, bëndë me dorë janë po të qëtë U ktheba triumfator pa qadrën Për di tonë që Qadrë, s'ka! Po i këtë shumë Edhe u qua Eee, e thaë E di qatëra ishtë e mua aty. Nuk të të zinë zori. Nuk të të zinë zori. Këtë dini? E këpër është, hape atë, janë <laughs> ku qatëra. Ku ishtë i qatëra? Nuk ishtë, jo petonë, nuk ishtë. E... Magia. Magia? Normal. Jo mi të shunë, kjo është qatëra ronit. <laughs> S'pozera për këtë. <laughs> jo, ja, po, këtë dhe mërë parë. Se e pashun. Po bre. Duhet t'ju lëmë. Duhet t'ju lëmë lëm tani dhe <laughs> Dhe me bugrajeri Kinshë mm -hmm. që më përveç të rrë dy çadrave dhe tige Gjetëm anë ty që ka dhe një të tret Unë gjartës Unë gjartës shumë, nuk e ti me kujtës ta, jo është burrës Janë gjitha burrës Qatër të ollës dhien Grash Ne do të kemi nesër në klubin <laughs> e mqesër Kismet Kismet Bëni gati pra gjerat nice Zonë zotrin <laughs> ju rëmjë dit fantastika Këllëpë të bukur Nërë papqem Alëtini dhe Alët Alët Alët Alët Alët Alët Alët Alët